Вліто 430. Місяця серпня. Повернувшись додому зі сполчення, молодий ковач знову взявся до свого меча. Робота йшла важко. Самому тримати довжелезну залізяку і витоншувати її, вхопивши молот однією рукою коло обуха, було дуже незручно. Так квапитись отрок не мав куди і працював та працював далі, нахекавшися за день. Коваль Стоян після того більше жодного разу не поцікавився його роботою. Чи забув, чи, може, тільки вдавав забудь куватого, і Людота теж не розмовляв із ним про це. Та одного разу, кінчивши кувати косу, Стоян подивився на червоне призахідне сонце і сів на високому порозі ковачниці. Так він робив щовечора, скидав свою довгу передницю з дубленої конячої скори ворсою на спід, і сідав перепочити на поріг, перш ніж іти додому. Але того дня передниці не скинув, і все дуже здивувало Ковальчука. Він теж не наважувався діставати зі стріхи свого недоробленого меча і нишком позирав на стояна. Коваль же, спочивши, підвівся і сказав, «А де він є?» «Він?» – для чогось перепитав Людота, хоч добре знав, про що мовить вуйко стоян і поліз у чорнілу соломняну стріху, куди на ніч ховав свою кузнь. Коваль Стоян підкинув у горнило вугілля і сам таки почав роздмухувати, мов би хотів підкреслити, що тепер не має значення, хто Коваль, а хто Ковальчук. І Людота зрадів, бо Вуйко заразом цінував його роботу. Це було в місяці серпні. жнив, коли смерди верталися з поля пізно, майже під опівніч, і ворота в городищі стояли відчинені або ж сухорепіли, раз-пораз пропускаючи спізнілих жатварів. І щойно вуйко стоян, витяг мечило з розпеченим до ясноти краєм, і поклав його на кувало, як почувся квапливий кінський тупіт, і повз кувачницю промайнуло двоє верхи. То виявились нетутешні можі, які їхали в бік хоромця, де сидів їхній годований між-гліб. Таке траплялося часто, і вуй Стоян не звернув на них особливої уваги. Він трохи зверхньо, як дорослий до меншого, кинув Людоті. Не рік, єси, по що хочеш дарувати меча свого Богданові? Та Людота не відповів, і досі пильно дивлячись у слід що проминули глібі в дворець, і помчалися далі, здіймаючи по собі опаси куряви. Стоян повторив запитання, і Людота тільки тепер повернувся до нього видом. «По речете? А пото. І махнув рукою туди, де зникли комунники. Коваль стояв і розпечений кінчик меча холов швидко і видимо. Він посунув його знову в горну і підійшов до дверей. «А хто суть були?» «Оті?» – перепитав Ковальчук. «Не відаю!» І лише по добрій хвилі додав. «Привиділося, що то суть Рогволот із княжичем своїм». Рогволод? «Мабуть, і що так і є». А може й не з княжичем, а з кимось іншим. Що має чинити тут? Уп'ять п'ять заратився з кимось? Да ж Бог відає. Людота почав смикати за важіль міха. Тяг неважливо і сліпно, і легке деревне вугілля розліталося на всі біч цей час двоє комунників, одного з яких упізнав Людота, бо той насправді був великий князь Витичівський Рогволод, в'язали потомлених коней на протилежному від кувачниці краю села. Під самою засікою, де в невеликій півземляній хижі мешкав дідо Сміл, відьмак, відун, ворожбит і зілляр, який умів шептати від уроків от страху проти перестріту від чорної морової болячки і від усіх на світі хвороб. Скільки дідові років, того ніхто не знав, бо найбіліші старці городища пам'ятали його таким, яким був він зараз. Одні накидали йому сто двадцять літ, інші сто сорок, а хто й сто п'ятдесят. Усі ж мали його за безсмертника, чи навіть перевертня, що блукає з однієї душі в другу. Всі боялися сміла, і кожен біг до нього, коли траплялася біда й непереливки. Діда вже майже нічого не бачив, лише зблизька впритул міг упізнати людину. Та не було в світі такого, про що б він не чув і не відав. Тому здебільшого сміло й називали просто відуном. «Де ж коні?» – сказав своєму супутникові Рогволод, і той буркнув. «Іди, княже, не поймуть їх, вовки!» То був витичівський велій болярин Ждан. Старий відун зустрів Рогволода в порозі, високий, надиво ставний і весь білий, і волоссям, і довгою бородою, і плоскінною сорочкою, навіть із дідові очі здалися князеві білими. «Хто єси І по що?» Рогволод вагався, що відповісти його раптом охопив острах. Але дідо вже завважив його, і треба було відгукнутися. Та й за спиною в Рогволода лишився Ждан, якого ледве вмовив на сю небезпечну подорож. Великий князь насилу вичавив вичевив. «Болярин єснь, болярин!» «Що волієш од мене, болярине?» Рогволода від нові слова заспокоїли. «Життя, прикинь, моє, діду сміле! Прикинь, і вийдь у ньому все, і речи мені!» Кого маю страхатися і чого стерегтись? Хто ворог є мій кревний? і хто...» Рогволод, вимовивши все те, завчене і затверджене, несподівано затнувся. Речі! пощо замок єси, болярине? Чи хто єси?» В дідовій хижі щось врухнулося і зашуруділо, і сей шерах і дідів натяк ще дужче спонтеличили Рогволода, і він утратив самовладання. Коли довідався, що не єсмь болярин, то речі й інше, діду Сміле. Хто єси, до того діла не маю, отроче, сказав Сміл. І видіти всього не можу, бо м не зорий. Усе видить тільки бог Суварог. Все дратувало князя, надто ж те слово, вимовлене, нібито й звично, бо всі проти півторастарічного діда і справді отроки. Рогулот крикнув. «Хто є недруг мій кревний?» Старець нахилився вперед і майже в вічі князеві захихикав, отверто і зневажливо, кивнувши бородою. «Зазирнися, княже, і сам увидеш його!» Рогулот нажахано заозирався, та на окруж стояла вже ніч, і поряд нікого не було. Тільки далеко біля стобору гупали потомлені коні, відбиваючись от комарів. Хотілося щось крикнути старому відунові, і тут свідомості його сягнуло те слово, яке був пропустив повз вуха. Речеш мене князем, як відаєш про те? Старий знову засміявся тим сипучим регітцем, що так образив Рогволода допіру, та князь більше не звертав на себе уваги. Зори єси, за мене, лише дуриш усіх. То вже речи щом супросив тебе. Сміл перестав хихикати і отступив. «Зайдь, княже, до господи!» Рогволод подивився в темряву хижі. «Засвіти горіло. «Страхаєшся! Уже мрік тобі, кого й маєш страхатися?» Він роздмухав жар у припічку і засвітив маленькі череп'яне горільце. Рогволод заспокоївся, в помешканні не було нікого. Невелика піч виходила жовтим пошпарованим коменом крізь кулі стріхи. За пічу стояв на козликах піл, укритий рядниною. Біля полу – довголавий маленький столик о трьох ногах. Та й більш нічого. Тільки з бантин висли китиці і снопики сухого зілля, всі їх на світі кольорів, та на виступах стін – великі, маленькі і ще менші горни, горонці й горнята. «Сіть, княже!» Роголод недовірливо промустився на краєчку лавиці. Сміл вже промовив. «Відаю, хто гіси і по що сприйшов?» «І що повідаєш мені?» В чужій хижі Роголод почувався непевно, і голос його став тихий і хрипкий. «Коли яблуня старіє, смерть у лунку їй, молоде черенце!» «Який смерть?» – не зрозумів його казання Роголод. Який добрий смерд. Князь нарешті збагнув притчу й сумно запитав. А стару яблуню під корінь? Пощо? В старого дерева суть немногі листи. Вони молодому черенцеві сонця не заступлять. А тоді, гість раптом перехилився до діда й почав благати. Поворожи, кинь на камені, камінь не залже. Дід суворий поважно відповів. Уже мкидав. Коли? Тому літ вісімнадцять. Пощо вісімнадесять? Неприємний холодок пойняв великого князя. Пощо вісімнадесять? Тому вісімнадцять літ, перебрав єси меч від брата свого данка. Рогволод відсунувся і безнадійним голосом сказав. То не поворожиш. Будете саме, Рогволоде. Князь зіткнув і видався собі таким слабим і старим, і нікчемним, що йому аж очі защеміли від жалю. Імено моє знаєш. Зразу му пізнав тебе. І не кинеш. Пойми віруй, так. Рогволод важко підвівся, постояв трохи й вийшов, і вже вслід собі почув смілові речіння. «Не застуй! Не застой, речу! Кому?» – вже й забув Роголод. «Черенцеві!» Це, мов, підстюбнуло князя, і він заквапився до конов'язу, де чекав на нього ждан. Болярин допоміг сісти на коня, підставив дуже руку під кощаве і нетримке старече коліно, і вони тихим кроком подалися вуличкою до сільських воріт. Але не встигли від'їхати на двадцять кроків от смілової хижі, як назустріч їм виринула з темряви довгопола мара. Князьів кінь схарапудився, та мара схопила його за гвоздечкою і промовила Куди ж то супроти ночі? Хто єси? злякано буркнув князь. Гліб, між Гліб, тутушній годований. Що волієш? похмуро спитав Ждан. А нічого. Речу, куди ж отако супроти ночі? Яке твоє діло? Їдьте до теремця мого. І ти, болярине, впізнав єсмь тебе. Коні йшли, і між гліб, тримаючи рукою за обродьку, теж ступав, замітаючи куріву з дороги довгими полами свити. Рогволод зоглянувся по боках. І справді, куди ж проти ночі? Позостанься, княже Рогволоде. «І ти, боляри, неждане! Бо як зазнає Гатило, що м упустив вас у ніч голодних і холодних, то прислей...» Почувши імено ненависного онука, навіть не власного, а браточадного, Рогволод з нестями гаркнув. «Гатило!» Тоді здибав огиря і острогами строгами вживій. Кінь от болю і несподіванки стрибнув уперед і мало не підім'яв ошелеченого можа Гліба. Болярен Ждан і собі погнав у слід за великим князем.